Tatuaj cu inorog Inorog cu o copită spartă, Care-o scoți din cu coastelor afară, uit aici în stânga pomul negru, Curmă peste tine în o seară. O, și trec călări, fantome, furii, Peste vâna mare, peste unghii, Tu cu cornul stâng de vrei nu vrei, ora în mijloc meu înjunghii, Când spre lume, când spre mine, Tot îți în dureroasa ta copită, ca să-mi lași o podcoavă, în fiece lipită, apăsată până la sânge în fiece lipită,